Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu <clears throat> wassalamu ala sidiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jana tuli kuhusu mlango wa tano babu al-ittikai fi hijril al ha'idh wal Mlango ambao ulikuwa nazungumzia kuhusu Kwegemea na mapaja ya mke wako akiwa kwenye hevi <clears throat> na kisha kusoma Qur'an ukiwa katika hali hiyo kwa leo insha Allahu Taala tutaanza mlango wa sita babu annaumi ma al fi al hafin babu anawmi ma al haidi fi al hafin kuhusu kulala pamoja na mwanamke aliyo kwenye hevi kwenye shuka moja mkono umejifunika shuka moja an ummisalama radhiyallahu anha قالت hadithi mpokewa na ummisalama rabbi za Allah zui ji ansema bainama kuntu ana muttaji atun nilipokuwa mimi nimejilaza ma'rasulillahi sallallahu alaihi wasallama pamoja na mtume rehma na amani zao yake fi khamilati Tukiwa tumejifunika nguo moja idhiftu msalama anasema kuwa kwa ghafla nilianza kuwa na hedi yani hedi ilianza kunitoka fansalaltu anasema umusalama kuwa nikatoka kwa kujificha ficha Ani bila mtume kunitambua kuwa natoka fa akhabtu thiaba nikaenda nikachukua nguo ya hedhi yangu Ani nguo ambayo naiva nikiwa katika hali ya hedhi anamaanisha kuwa alichukua nguo ambayo yeye kawaida ameiandaa kuwa nikiwa kwenye hedhi huwa na nguo fulani Kwa hivyo ina maana kuwa mwanamke akiwa kwenye hedhi ni vizuri awe na nguo ambayo ni maksusi kwa ajili ya hali ile na mara nyingi ni ile nguo ambayo inakusudiwa kumuhifadhi vizuri na pia kuweza kuhifadhi ili asiweze kujichafua na hata kuchafua mahala alipo Fakala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sasa baada ya kufanya hivyo Akaregea kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia huyu kumsalama ambaye ni mkewe anafisti anije umeingia kwenye hevi qultu na'am muslim ana nikasema ndiyo fada'ani kisha mtume akaniita fattajatu mau filhamila na kisha tukajilaza kwenye shuka moja hiyo hiyo qalat muslim ana wakana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasilani fil ina'i alwahidi min aljanaba na kisha pia alikuwa yeye pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam wakioga kwa kutumia chombo kimoja ambacho ndio kina maji kama ndoo ama beseni hivi min aljanaba na wanaoga kutokamana na janaba lakini saa hii ni katika hali ngine ambayo sili ya kwanza kwanza ilikuwa ni hebi akamaliza akasema kuwa mbali na hivyo hata kuoga pia ilikuwa kitokea wakati mwingine mtu anaoga na baadhi ya wake zake kwenye chombo kimoja ambacho kina maji kama ilivyothibiti pia kwenye hadithi ya Aisha alafu inakuwa manake hakuna makosa yote ama hakuna baya yote Baadhi ya faida tunazo ndani kwanza kabisa fadlu ittikhadh lmarati Thiyaban lilhayd an bora manamke aweze kujiwekea nguo ambazo ni za hedhi bikhilafi thiyabaha almu'tada nguo ambazo takuwa ni tofauti na zile nguo zake za kawaida Sikuizi kuna aina fulani ya mavazi ambayo wanawake huvaa wanapokuwa kwenye hedhi yanajulikana kwa jina la always ani akiva kama nguo yake ndani kisha anaweka hiyo hicho kitu Mbacho ni kama sponchi hivi sasa kinaweza kumhifadhi vizuri na hata kinazuia ile damu kuweza kumchafua na kuchafua popote alipo na kisha akiona kuwa anatakiwa badilishe tina badilisha na nyingine hizo tu mpaka siku zake zitakapoisha sasa unaweza ukachukulia mfano hivi na <coughs> ni jambo ambalo linasaidia wanawake <coughs> kwa kufanya shughuli zao bila kupata viki ni kwa sababu mwanamke akiwa katika hali yake hiyo na kisha akajihisi ya kuwa hayuko salama basi anakuwa anadhike hata kutembea kuenda labda mahala ambapo angeenda kwa sababu ya kuhisi kuhisiakuwa anaweza akachafua nguo zake na hata keti mahala akiamka akapomechafuka na tembonyeo mwili wake ikao umechafuka saa inamtia dhiki lakini akiwa amejistiri vizuri amejihafi vizuri kuvaa kitu ambacho kitakuwa kinampa usalama na kutochafuka basi anakuwa hana tashwishi kwa hivyo hata kama ni wanafunzi anaweza kaenda kama ni madrasa kasoma bila wasiwasi yote na mpaka karegie nyumbani na hata kama kuna kazi anazifanya anaweza kazifanya kazi zake bila wasiwasi yote Nata kama ni safari alikuwa iko safarini anaweza kasafiri bila ya shida yote. Lakini bila hivyo inaweza ikawa tena ni mambo ya aibu na fereha na mambo ambayo utapata kuwa tena anampa nini? Waswasi katika mambo yake ya kawaida jambo ambalo kwa kika halimpia amani kabisa. Kwa hivyo ni sawa mwanamke kujitailisha kwa kujiwekea mavazi aina hayo aina hiyo nam. fihi lakini pia kwenye hadithi hii ndani yake tunapata faida Husnu akhlaqihi yani uzuri wa tabia zake mtume sallallahu alaihi wasallam ma ahli pamoja na wake zake waluthfi muasharatihi na upole wa kuamiliana wa na wake zake na ni kwa sababu ya kuwa watu mwingine mke anapokuwa sasa kwenye hali hiyo Huwa pia wakati mwingine anashikwa na uoga na fulani kwa kusema na, nafsi kwa ya yake labda sasa nikimkaribia huyu atanichukuliaje afa ataweza kuni e, ane kuni, aneza ka, anza kuni kuwa labda mimi sasa sifai kuwa karibu yake kwa sababu ya, ya hali ninayo ama kulala na yeye kwa ya hali hii nayo kwa hivyo anaweza kuanza kuwa na aina fulani ima ya uoga ama ya haya mtu kama lakisa tukoona kwa mtume alipomuuliza mkewe kwa iko hivyo na akaambiwa kwa ni kweli iko hivyo basi kwa ile kumuondoa swasi na kumuonesha kuwa hilo jambo la kaida kwa, kwa hivyo sijali aka lala na ye tena kwenye shuka moja huko kuwa hilo hali badilishwe chochote si kwa tu kitu kimoja pekee yake ambacho Nikuwa hawezo wakafanya tendo la ndoa lakini mengine yanaendelea yan, yan masalia kufanyaje kulala walala pamoja kama ni kula kula pamoja kama ni kukaa na pamoja na kazi zetu tunasifanya kama kawaida. Kwa hivyo yale ambayo tulisema hafai kufanya Yanabakia ni yale yale. Wala hakuna mwingine ambao kuwa ni kama kumtenga kama walivyokuwa wanafanya Wayahudi. Kumbagua kama walikuwa wanafanya mayahudi Naam. Jamaa bado sasa. Na hadithi hii pia tunaona kuwa inamaanisha kuwa e, ni jambo ambalo ni la kawaida na ni sawa kabisa ukioeoa kulala na mkeo kwenye malazi moja kwenye malazi yale yale ambao unalala <coughs> lakini sasa pia hii yaonesha ya kuwa mwanamke antakiwa aweze kuwa na tahadhari na hali hiyo ya damu yake ya hedhi kwa kuwa akijua ya kuwa sasa hii siku zangu za kufika na wale ambao wana uzoefu wanajua kwa sababu huwa wanaanza kuhisi ima maumivu fulani ama mabadiliko fulani katika e, mwili wake anajua sasa hapa nakaribia kuingia kwenye siku zangu sasa anatakiwa kijua hivyo aweze kujiandaa aweze kujiandaa ili hali mbaya yoyote isimpate ya kumtia yani e, nini aibu sabwa anaweza kuwa labda anatembea ama labda hata amejisahau yuko barabarani ama yuko sokoni mara ndio ameshaanza kutoka na hapo hakujiandaa kwa kuwa labda amebeba hizo e, e, vifaa ambavyo vinaweza vikamsaidia katika hali hiyo sasa kitambo labda afiki pinya neenda atakuwa tayari yani hali mbaya zaidi hali mbaya zaidi ama labda yuko shuleni na ni mwanafunzi kisha lime mtokee ukiklasini na kwa hakika inakuwa ni aibu. Na aibu hiyo ikawa sasa hata pia hata kama atenda nyumbani na kisha regee na wenzake washamuona alivyokuwa na labda hiyo class pia kuna wanaume na wafulana na nini na hata kama ni wasichana wataanza kuchukulia e, vipi. Kwa jambo kama ili leza kama paka hata akawa hana e, ile raha na wenzake akikumbuka kilichomtokea akiwa na wenzake asa ili stokee hivo ni nzuri zaidi mwanamke akawa akijua kuwa siku zake zina karibu aweze kujitahidi kujiweka katika hali ya tahadhari na hali ya utayari kiasi cha kuwa kikitokea chochote basi atakuwa ye anajua hamna wasiwasi sasa miongoni mmama ambao wanawake wanafanya wale wenye kuelewa hivo akijua kwa siku zake zimefika karibu e, hivo e, izo mama e, na bani ani always hizo wanaziita mmsijikusudia nikitaje wao wanazibeba kwa hivyo kiamoo kuwa asubuhi mtakusafiri na anajua kwa bado haianza kutoka damu lakini na wasiwasi niweza kaanza kutoka tuote anaibeba kwenye pochi yake ili sasa ndio ikiwa itatokea popote anaweza kujihami na kajiweka sawa na mambo yakiendea kama kawaida na hata kama ni mnafunza naaweka kwenye begi lake kisha baadaye akitokea huko shuleni anajua kwa vila ta hivo ni vizuri zaidi kuliko kuwa mambo yao ni mambo ya baba kweli na hata siku akitubasi hata kama ni wewe mfano wewe ni kijana ama wewe ni e, baba ama wewe ni kisha unatembea na mke wako ama dadaako labda ni mama ama nani kisha hali mtokee hivi le hani utasikia we pia ni jambo hilo limekutia aibu na ahuko katika hali nzuri na kwa itakuwa zaidi. Naam, mlango wa saba Babu mubasharatil haidhi fawqa alizar. Mlango ambao unaeleza kuhusu kum kustare na mke wako akiwa kwenye hevi lakini juu ya Izar ani Jiya Kikoi Ana Aisha radhiallahu anha qalat hadithi mpaka anaisha radhiza Allah zijiaka ansema kana ihdana eh, eh, alikuwa mmoja wetu anakusudia Ani wake zake mtume ilikuwa mmoja wao idha kana taiban pindi atakapokuwa katika hali ya hedhi amaraha rasulullah ilikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam anamamlisha an tazira awe ni mwenye kujifunga izar yani kikoi hili neno kikoi tunalitumia kwa sababu ndo neno ambalo linaeleweka haraka lakini kuwa eti mwanamke anaruhusiwa kufunga kikoi cha mwanaume haimanishi hivyo kwa sababu izar katika lugha ya ni ile nguo ambayo unaifunga chini ili iweze kukusitiri upande wa chini eh? Kwanzia kuanzia mfano kama ni kwenye kitovu kushuka chini ama kuanzia kwenye kiuno kushuka chini Iyo inaitwa Izar hata kama ni shuka tu umefunga inaitwa Izar lakini sa si tunaposema kikoi tunamaanisha hiyo hiyo, hiyo. Izar wale ileki ya kweti walikuwa wanawake wanavaa kikoi ambacho wanaume hawapana kwa sababu ni haramu mwanamke kuvaa kikoi cha mwanaume ambacho ni vazi la mwanaume kama vile pia ni makosa kwa mwanaume kuvaa leso ya mwanamke aifunge kama izara pia ni makosa lakini ikiwa ni nguo ambayo si ya jinsia fulani hasa mfano kama shuka yeye anaweza kafunga sababu hakuna shuka ya mwanamke wala mwanaume naam sasa Aisha anasema kuwa ilikuwa mojao akiingia katika hali ya hevi mtume anamwamrisha awe mwenye kufunga shuka ama kikoi alafu kisha fi fauri hani pale pale sasa hii fauri maana ni pale atakapokosa anatokwa na ile damu katika hali ya wingi E, fi fawr bi fi muadhamiha wa waqti kathratiha ani katika ile hali ya kuwa damu inatoka nyingi na ule muda ambao sasa ndio inatoka kwa kasanini ile mwanzo zake mtu alikuwa akiwa mbivu sasa fungaki e, kama ni shuka fulani e, kwenye kitovu kwenda chini asauku juu ndio kuna bakia mtu anaweza akawa na kufanya kile ambacho atafanya anachorosio na chilia kufanya anasema anatazra fi fauli haivatiha thumma yubashiruha kisha sasa mtume alikuwa akimshika na kum kumfanyia kile ambacho mme anarushia kumfanyia mkewe qalat kisha Aisha akasema wa ayyukum yamliku irbahu nani yupi kati yenu anayemiliki matamanio yake? Ana shahawa zake. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallama, ana uwezo wa kumiliki matamanio yake. Anamaanisha kuwa mtume licha ya kuwa alikuwa em, anafanya yale ambayo mme anamfanyia mkewe lakini alikuwa havuki mpaka ya kuwa akashinda kujicontrol mpaka afanye mengine ambayo harusi kufanya katika wakati kama huo. Kukumanisha kuwa yule ambaye atajijua ya kwa y hajizuii anapokuwa mizidiwa na matamani yake basi ni bora asifanye hivyo. Ili asije akafanya mengine ambayo ni mabaya na haruhusi. Lakini kwa yule ambaye anajimiliki na anajua anaweza kujicontrol na hana shida kwa hiyo bas ana kufanya alichoruhusiwa kufanya katika hali hiyo ya kuwa mke wake yuko kwenye hebi nam sasa miongoni mwa faida ndani ya hadithi hii ni kwanza hapa tunapozumzia kuhusu al-mubashara mubashara huwa mara nyingi tunasema kama nini ani kumwekea mkono yule unayemfanyia kitendo hicho lakini kwa hadifi hii haimaanishi hiyo peke yake bali inamaanisha mambo yote ambayo mme anaweza kamfanyia mkewe lakini isipokuwa nini kufanya tendo la ndoa kwao mubashara ita kama kama kumkumbatia ama mubashara inaweza kutafsiriwa kama kumbusu ama mbashara inaweza tafsiriwa kama kumwekea mdo mkono hivi ukitembeza tembeza mkono kwenye mwili wake inaweza kaita sijeni kupapasa amafanyaje lakini sasa haya yote ya mbashara gani kwa ya mbashara inatokana jina la bashara bashara maana ni ngozi ya mwili kwa maana pale utakapokutanisha ngozi ya mwili wako na ngozi ya mwili wake Hajalishi kuwa hiyo ngozi ni ngozi ambayo imekutana kwa sababu ya kumkumbatia ama ni kwa kwa umembusu ama ni kwa sababu ya kwa ni mkono umemwekea yote ni mbashara hiyo lakini fima fauka asurati Watahta chini rukba lakini anafanya vile kwa sehemu ya yule mkewe ambayo ni juu ya kitovu na ni chini ya magoti katikati ya kitovu na magoti hapo afanye chochote قال العيني في عمدت القرء رحم الله الله تعالى نسمع huyu mnachooni al-Aini kwenye umdatul qari kitabu hicho ilam anna mubasharatul ha'id al-aqsam jua ya kuwa kule kumfanyia mubashara okay kuko katika hukumu mbalimbali na hutofutiana ya kwanza haramu kuna ile ambayo ni haramu bil kwa kuwa maulama wote maafikiana wasunna ya kuwa ni makosa kufanya hivyo walau aitakada hillahu kafara na لو kama anayefanya hivyo ataitikadi ya kuwa ni halali kwake kufanya hivyo anakufuru ni kufanya vipi wa huwa ayubashiraha fil amidan ni kule hu stare naye katika tupu yake tena kusudi fa in fa'alahu ikiwa tafanya hivyo ghaira mustahil lakini akawa ye anafanya hivyo anajua kabisa ni haramu si halali lakini anafanya hivyo athima hapa takuwa anapata madhambi wa tauba na anatakiwa awe ni mwenye kutubia hapo ikiwa alifanya na kisha akajua kwa nimefanya kosa hilo na akaacha to be. na toba tunajua inafanyika kwa kutimiza masharti ya toba ambayo ni matatu ya kwanza ni mtu kuacha na kosa hilo moja kwa moja hapo kwa hapo pili uweze kujutia kwa kufanya kosa hilo na tatu kuweka azma ya kutorejelea kosa hilo na ufanye yote hayo kutoka moyoni mwako si kwa kudhirishia watu ama kwa kia ama kutafurahisha watu. Sasa mtu vile kisha labda akaona kuwa labda mkeo ameudhika, sasa kaanza kumwambia kwa sasa unajua mimi najuta kufanya hivyo na kisha misa ni meacha na mina kwa kisha kumbe hata hayuko hivyo. Anataka tu nini? Amtulize yule mkeo sasa toba Kwa antakiwa, vile na seme hivyo kwa ku, kusudia kuwa anatoa hayo yote moyoni mwake waenkana ghaira alimi lakini ikiwa labda afanya vile wa kutojua labda huju kama mke wako kwenye hebi kisha katika ile hali ya kuwa untaka Kwanza kufanya naye starehe ukahisi au ukatambua kwa kumbe kwenye nyheli basi pale kwa pale nitakiwa waachane na naye naam na kwa sababu likuwa hujui itakuwa manake nini hauna madhambi kwa kuwa ulikuwa hujui lakini sasa pale tu utakapojua ndio nitakiwa nini uache. Wakati mwingine utokea labda mke wako ameingia kwenye, kwenye hivi na hakukwambia. Wewe pia hujui. Kisha akatangulia kulala. Mfano tu tunapiga. Sasa baada kwae kulala wewe ulipokuja hujui kinachoendelea kwake. Wewe ukaanza kufanyaje? Kufanya hivi na hivi na vile mara ukashutukia nini kuna dalili na kuonesha kuwa hayuko unavyodhania. Sasa ulipojua tu hivyo nitakiwa sala nini Kwa hiyo tumesema ni hali ya kwanza ambayo ni haramu. Ya pili fi ma fauqa sura. Ni kule kumshika lakini sehemu ambayo ni juu ya kitovu wa tahta rukba na chini ya magoti. Kus na sehemu hizo bil kubla ima kwa kumbusu waal muanaka ama kwa kumkumbatia walams na hata kwa kumshika au ghilih ama kufanya chochote kingine ambacho ni halali kwako fahadha halalun bil hiyo ni halali kwa ijma' kwa tumeeleza hali mbili hali ya kwanza ni kule kuvuka mpaka kushuka chini ya kitovu ama juu ya magoti ni hali kwenye hadhi hapo utakuwa umevuka mpaka na unajua kweli unafanya hivyo e, na hapo kapana ni pale kabisa kwa nini yake lakini sasa hiyo tukasema ni haramu na ile ambayo ni halali ni juu ya kitovu na chini ya magoti hiyo ni halali kwa ijma ya woulama hali ya tatu almubasharatu fima ma baina asurati warukba, gairi wa fi ghairi al qubli wa ni kule kum kustare na mke wako sehemu inayopatikana chini ya kitovu na juu ya magoti lakini haujafika kwenye tupi yake ya mbele ya nyuma hujafika huko sasa tuna hapo hapo kwa inawezekana ni kwa tumbo tumbo hapo ama kwenye mapaja mapaja hapo lakini huku wengine haufika sasa jina hiyo hukumu yake nini fa'inda bihanifa haramu hanifa anasema hiyo ni haramu kabisa wa riwayah an Malik wabi Yusuf wa Shafi na hiyo pia ndio riwayah ambiyopokewa kutoka kwa Malik na hata riwayah moja katika riwaya mbili za Yusuf na hata Shafi na wengi wa Muammar wamesema hivyo akwaemo Said bin Sa'id atoa Katada Muhammad ibn Hassan na hata rwa ya pili ya Yusuf Abu Yusuf pia amesema hivyo Naam. Otao wanasema kuwa mtu asifanye hivyo. Lakini sasa kuna Kauli eh, ya pili ambayo pia Mola anazunguzia jina yao vipi? Sijakuelewa. Tunazunguzia sasa ni kuwa mtu ameshuka chini ya kitovu ama mpandisha mkono wake juu ya magoti lakini hajafikia pale penye kuna nini ile damu ambapo ndio kwenye tupu ya mbele wala hajaenda kwenye tupu ya nyuma yuko tu pale pale kwa vitu vingine hapo sasa hapo ndio hao wulama tumwataja wanasema kuwa haifaikabisa haifai ufanye hivyo abakie tu huko juu ya, ki, ya kitovu na chini ya magoti asiende huko lakini kuna kauli ya pili ya wulama wanasema kuwa yaruhisiwa kuvuka chini yaruhisiwa kuteremka chini ya kitovu na hata kupanda juu ya magoti bora tu ajiepushe na pale mahala ambapo kuna damu na hina kauli ikrima na mujahid na shabi na nahai na uzai na ahmad na abuthaur na daud Kwevyo hivyo hawa ni mola mambo anasema kwa nini ani si makosa ukifanya hivyo na baadhi ya ulama wamiridhisha kauli hii ya pili wamesema kuwa ani makosa kwa mme akimchezea mkewe chini ya kitovu na hata juu ya magoti bora tu asifike pale mahala ambapo ndio penye damu ani ambapo tunaita kuwa ni aura Tupi yake usifike huko. Ya mbele ama ya nyuma usifike kwa lakini e, sehemu mfano kama mapaja hakuna makosa na hata kwenye tumbo chini ya kitovu hakuna makosa. Wakasema hivyo. Wakasema hivyo kwa kutegemea hadithi gani? Ama dalilijani. dalili gani? Dalili ambao wametegemea ni hadithi Anas. Anas Allahu anhu ampokea hadithi ambayo ni sahihi anasema ya kuwa mtume sallallahu wa alayhi wasallam alisema isna'u kulla shay'in illa nikah ya kuwa mke na mme wafanye kila kitu pale mke atakapokuwa yuko kwenye hedhi isipokuwa tu tendo la ndoa isna'u kulla in, illa nikah fanyeni kila kitu isipokuwa tendo la ndoa. Na nadhani hadithi tulisoma uko nyuma kama mnakumbuka. Hadithi ya kwanza kabisa katika mlango wa haidhi tulisoma isna'u kulla shay'in ila nikah. Mkiangalia mtaipata hadithi hiyo. Ina ina inaonekana wazi kabisa ukiona. Hai ni hadithi ya kwanza ndani ya hichi kitabu cha haidhi. Sasa hiyo hadithi ambayo ni hadithi ya Anas naiona hapa ndio woulama ametumia kwa sababu hii ilikuwa ni tafsiri ya ile aya Allah anasema yasaluna ka'anil mahidh wanakuuliza kuhusu, wanawake wakiwa kwenye je wanaruhusiwa kufanya nini kwa sababu mayahudi, wao wanajitenga na ye kabisa ni wanambagua, na kisha hawamshirikishi kwa mambo yote Sasa kisha walipouliza hivyo yi, hii ilipotremka Allah akasema fa atazilun nisaa fil kwa hivyo jiwekeni mbali na wanawake na wakezenyu wakati wa hedhi Sasa mtume akatafsiri akasema kule kujweka mbali wanawake nini akasema faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema mtume rahmani amani zote isn'a'u kila kile ila nikah anifanyeni na wakezenyu wanapokuwa kwenye hedhi kila kitu unachoweza kufanya na ye katika mambo ambayo ani katika kujistaresha na ye isipokuwa tu usifanye tendo la ndoa pekee yake fasadithiyum ulama anasema kuwa imeeleza wazi ya kwa kinachokatazwa ni pale mahala tu ambapo panaitwa Ndiyo tupu yake kwa sababu hapo ndio penye tendo la ndoa ufanyika hapo ndio usifanyi sasa ikiwa mtume alisema hivyo mbona hii hadithi ya Aisha kisha Aisha nasema yeye mtume alikuwa anaambiwa wake zake wajifunge shuka kisha inakuwa sa mtume juu ya kitovu ndio anakuwa huko na chini ya magoti huko ngine hafiki ni hali huko amesema kwa tufanye kila kitu isipokuwa nini ile tendo pekee yake Hasa Maulana anasema waqtisarul nabii fi mubashiratihi alama fawqa al izar Mahmulun ala alistihbab ani Kule mtume kutosheka na starehe ustarehe na wake zake lakini juu ya kitovu na chini ya magoti na hapo katikati asiguse Hiyo inaonyesha kuwa ni istihbab yani jambo linalopendekezwa tu lakini si eti ni lazima ufanye hivyo na ni haramu usipofanya hivyo ko hali kwa pande ya haramu wala halali si kwa tuni nini ni jamaa ambapo alifanya vile kwa sababu alipendelea kufanya vile na ukifanya pale vile vile ni sunna lakini utavuka hapo hujafanya haramu Sipu kwa haramu ni kiu utakuwa umegusa e, pale mahali ambapo ndio penye kuna damu nadhani hadithi iko na hadithi ni sahihi kwa hivyo haina mshikili na ndo kauli ambayo ina nguvu kwa nini kwa sababu kawaida situnawaambia kuwa ikiwa kuna hadithi mbili ambazo zote zimetoka kwa mtume na zote ni sahihi na nikana na kwamba zina mgongano kiasi fulani ya kuwa hii inasema hivi kisha inasema kivingine kiasi cha kuona kana kwamba hii inasema tofauti na nyingine hasa njia ambayo woulamaa huwa wanatumia katika e, atawafa na dalileini ladhaini dhahiruhuma taarud huwa njia ya kwanza ni kujaribu aljam' bainahuma ani kuzitumia zote ikiwezekana kwa pamoja ikiwezekana kufanya hivyo ni makosa kwenda kwa njia nyingine ya kwasa tunataka kutumia njia ya nasqi ama njia ya nini ya atarjih njia hii na tarjih manake ni kuwa utumie hadithi moja Ni wache ingine kwa sababu ya kuona kuwa hii ina nguvu kuliko hii kwa sababu moja mwingine hasa kwa hizi ukisema kuwa na tumia zote itakuwa ni kwa kufanya vipi kwa kusema ya kuwa kushika mke wako chini ya kitovu inaruhusiwa kwa mujibu wa hadithi ya Anas mtuma niposema isna ukulla shay'in illa nikah inaruhusiwa lakini kwa sababu ya kuechelea ya kuwa usije ukaanza kuvuka huko ukashtukiwa umefika kwingine ambako sasa ndo haramu sasa angalau nini unaishia kwa mbali sasa kufanya hivyo ni sunna sababu mtume anasema ya kuwa e, e, katika hadithi ya Norman ya kuwa e, ala wa inna likulli malikin hima ala wa ina hima Allahi maharima sasa eh, mwanzo hadithi inasema kuwa yule ambaye analisha wanyama wake karibu na zile mipaka ambazo wamekiwa kuwa sivuki hapo inaechelea kuwa anaweza kashtukieni amelisha katika sema isio msio. Sasa wewe pia kuvuka kuna atari kama hiyo. Lakini kiunajijua ya kuwa mimi sina shida. Najimiliki na naje control na mimi najua kuwa nini haramu kwa watu kwa hiyo siwezi huko sasa haya ina shida hata ikiwa utavuka chini kwa sababu gani kwa mujibu hadith ya, ya Anas imesema kuwa unachotaka kufanya kila kitu isipokuwa nini lile tendo ndio haurusini kuna dhani itakuwa imeiweka naam hadhi mlango wa 8 babu ashurbi ma alhaidhi min alinaa alwahidhi mlango unazungumzia kuhusu kunywa kinywaji pamoja na yule ambaye yuko kwenye hadhi mkeo ambayo kwenye hedi minal inai alwahid au wa kutumia chombo kimoja ana Aisha radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu ana kuntu ashrabu Aisha anasema nilikuwa nikinywa wa ana haidhun na ili hali mimi niko kwenye hedi Thuma e, Unawiluhu kisha nampokeza an nabia sallallahu alaihi wasallam Nampokeza kile chombo mtume sallallahu alaihi wasallama fiyad'u kisha mtume anaweka faahu mdomo wake ala mawdhi'i fi ala mawdhi'i mahala ambapo niliweka mdomo wangu mahala ambapo Ndiyo alama ya mdomo wangu imbakia pale pale fayashrab kisha mtume ananywa Hiyo kuonesha kwa nini Hani mtume anafanya vile ili amuoneshe si eti kwa vile na hedhi kwa nitaanza kuona kwa labda mdomo wako pia ni mchafu kana kwamba mdomo pia una hedhi ama kile ambacho kimegusana mdomo wako mimi siwezi kikaa mdomo wangu hapo kwa sababu ya kuwa ani kuna mfano kama kinyaa kitu kama hivyo hakuna hiyo kisha Aisha nasema wa ta'alaku na pia nilikuwa naweza nikauma nyama kwa meno yangu al'arqa wa ana haidhili na ili hali mimi ni kwenye hadhi al'arqa huwa ni ani nyama ya mguu ya kama paja hivyo. Sasa pale unauma akasema alikuwa anaweza kauma kisha sasa thumma unawiluhu nnabi kisha nampokeza mtume nampa mtume ile ile e, nyama ambayo ameuma ikabakia fayadhu faahu ala mawdhi' fiyya kisha mtume anaweka ndumu wake kwa kuuma ile nyama pale mahala ambapo ndumu pia niliuma hapo hapo lakini nyama nyingine ikabakia. Kwa jambo hili ni mbalo laoneesha kuwa hamna makosa kufanya hivyo bali ndio bora zaidi ili yule mke ambaye ni mkeo na kwenye hevi ajihisi ya kuwa haumfanyii yani haumbagui haumbagui jamani bali uleze kamtia uoga na haya na unyonge zaidi Naam <clears throat> faida inayopatikana kwenye hadithi hii kwanza mola mwana yake kuna ule upole fihi rifqun nabii fihi rifqun nabii bi nisaaihi yake kuna kule mtume kuonesha upole wake Na Kuwa rafiki kwake na wake zake hasa hasa ule wakati wanapokuwa kwenye hedhi kwa nini fa innal ahwa jumta kuno ila rifqi kwa sababu mwanamke huwa ndio wakati anapoitajia zaidi kumuonesha upendo na upole na urafiki katika hali hiyo sababu huwa ni kama ugonjwa ana mumivu tu kama vile mtu akimgonja anasikia mumivu sasa katika hali ile bila shaka anataka a nini Ani upendo kwa mwanziki lakini faida nyingine pia bayanut taharati family hai Tunabainishiwa hapa kumbe mdomo wa mke akiwa kwenye hevi ni tahara mdomo wake. Warikiha na hata mate yake pia ni tahara. Wasairi badaniha, Na hata wake wote ni tahara. Isipokuwa tu pale mahala ambapo kuna damu ndo kame najisi ile damu lakini zilizobakia zote ni tahara. Mkono, mguu, mdomo, ulimi, mate, ni hakuna kitu ambacho najisi. Na pia bayan suuliha so na hapa pia tunabainishiwa kuwa e, kile ambacho mke akiwa kwenye hivi atakunywa kama ni maji kisha abakie pia ni tahara na kisha alichokula pia kama tulivona hapa Aisha lewa manyi nyama kisha baada kisha pia nini ni tahara na unaweza pia kukoma pale pale nam kwa jambo hilo jambo palio halisimtia watu wasiwasini <clears throat> pia hadithi inamaanisha kuwa m mm, jawazu mudaabati rajuli zaujata yani yaruhusiwa mume kumchezea ya mkewe kumfanyia mambo ambayo ni mchezo mchezo kidogo ni yani mambo ya utani utani yani lakini ambao ni sawa na halali kisha unafanya kwa nini ili kuingiza furaha kwake eh kwa, kwa kumfanyia mambo kama hayo ambayo mtuma alikuwa akiyafanya bora yawe ni mama ambao ni halali na sawa lakini pia difiina bainisha eh fadhila ya Aisha na chake kwa mtume na vile mtume alikuwa animfanyia mambo ambayo yanadhirisha alipokuwa kimpenda mkewe Aisha zaidi kuliko wake Wakezo wengine jambo ambalo kwa mme si makosa na wake wengi lakini ikao kuna mmoja ambaye ndiye unayempenda zaidi na uko unamfanyia mambo yanodhirisha kweli huyu kuwa anapendwa kwa yale ambayo tuna, tuna, tuna ya kuwa anafanyiwa basi mko bora tu yasiwe ni mambo ambayo yanafungamana na masala ya eh, eh, haki za wake ambazo yatakiwa uzigawanye kwa sawa kama chakula umeelewa nafaka masala chakula, mabazi, ya chakula, mavazi na sehemu ya kuishi ama ile zamu ya kukaa kwao kama ni siku moja hapa siku moja hapa na siku mbili hapa siku mbili hapo isiwe hivyo lakini mengine haya ambao ni ya Kuyafanya kwa sababu ya mapenzi unaweza kumfanyao huyu zaidi kwa sababu ya upendo wako kwake na ukamfanyia kiasi kwa sababu ya kwa labda uh, upendo wako kwake si vile basi na hii itakuwa hauna makosa yote wallahu aalam sasa Mtume Allahu alaihi wasallam alikuwa baada ya kufanya haki ambayo anawajibika kufanya kwa wake zake kama kugawanya siku na kugawanya zile nafaka mahitaji kimsingi chakula na mengineyo kisha alikuwa anasema Allahumma hadhihi kismati fima amliku falat akhidhni Fima tamliku wala amliku alikuwa akisema kuwa ewe Allah huu mgao wangu kwa yale mambo ambayo ninamiliki na na uwezo wa kuyagawanya kwa hivyo Allah usinipatilize kwa kunipa kwa niandikia kuni madhambi ama kuni adhibu kwa jambo ambalo wewe unalimiliki na mimi similiki na mtuma aliyokuwa akikusudia nini hapo alikuwa anakusudia moyo kwa sababu anaye miliki moyo ni Allah Ndiyo sababu watu nasema ya muqallibal qulubi thabbit kulubana ala taatika ama mtumwa amesema kuwa innalquluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yqalibuhqa kifasha nyoyo za waja ziko baina ya vidole viwili kati ya vidole vya vi Allah kisha Allah kugeuza na kubadilisha hizo nyoyo atakavyo sasa kumaanisha kuwa e, ikiwa umepata moyo wako umempenda mke mmoja zaidi kuliko mwingine kwa sababu moja ama nyingine itakuwa wewe unashindwa kulazimisha moyo wako ya kuwa moyo usipende huyu zaidi penda huyu zaidi ama moyo usipende huyu zaidi hebu balance haya yawe sawa mapenzi haya, ni ngumu kwa kutaka hayo mme adamu bora tu yali mapenzi yao kwa huyo yasikupelekee mpao kaanza kumuonea yule mwingine na huyu naye ukampendelea zaidi kwa mambo ambayo anatakiwa ufanye waliifu